Адже я, через силу відповіла жінка, могла там бути. Це правда, на мить зосередився на якійсь своїй думці штандартенфюрер. Фюрер. До речі, коли ви були в останній в люксі? Позавчора ввечері. Ходімо, генерали. прощавайте, наречена, чомусь насмішкувато сказав шпрингер і вийшов. Іван Журба кинувся в коридор. На всі прогоничі запер двері і повернувся до їдальні. Галина стояла біля вікна і дивилася, як матінеллі сідає у свій фіат. Озернувся на будиночок, підніс руку на прощання сумовито, ще не знаючи, що не побачаться вони вже ніколи, і так і залишиться в його пам'яті образ Галини у вінчальному платті в сірій дерев'яній рамі, запилюженого вікна. Потім машини рушили, Слобожанська курява звелася над ними, тиша і спокій запанували на Харківській вулиці. Галина відійшла від вікна, машинально зняла фату, здивовано, ніби вперше побачила, глянула на неї і сказала, «Зірвалося моє весілля! Ти за тим шкодуєш?» Ні, не шкодую. Правда, це було б дуже гарне прикриття, але барон усе одно мені вже не вірить. Правильно, згодився Іван. У нього немає ніяких фактів, але він уже щось відчуває, як мисливський пес відчув дичину, тільки ще не знає, де вона. Значить, підірвати люкс Матузов доручив комусь іншому, сказала Галина. У мене й зараз жишки трясуться. Як здумаю, що це ж я могла там опинитися, зізналась Раїса. Годі з нас. Тепер вижити. Неодмінно вижити треба. Ні, не годі. акуратно складаючи фату, відповіла Галина. Деякі справи мені б ще хотілося владнати. Ти говориш про Матінеллі? Ні, не про нього. Не турбуйся, це моє особисте. Ну що ж, вінчальне платті знімемо і заховаємо. Барон пообіцяв, що ми ще побачимося. Попереджаю, товариші, обережність – це зараз для нас найважливіше. Що з тобою? Вона дивилася тепер на Івана, який застиг непорушно, як кам'яний, дослухаючись до неясного і далекого, а проте дуже виразного грому. Тихо сказав він, слухай. Нічого не чую. Слухай, слухай. Тепер вони всі завмерли, прислухаючись. І ясно почули, як громом артилерійського бою сповнюється простір. Як перекочується він по землі, ще дуже віддалений, але вже відчутний. Наші йдуть. Прикриваючи долоною очі, сказала Галина. Розділ? 13. Тепер час поділявся не на тижні й дні, а на години, хвилини, ба навіть секунди. Розуміння ночі й дня змішалося. Темрява акуратно наставала десь між восьмою і дев'ятою годинами вечора. Близько шостої ранку сонце викочувалося, як гаряче, що без променів коло, на сухий обрій. Дні коротшали. А в Старогорську від зміни світла і темряви змінювалося небагато що. Вночі все в одному напрямі на захід, на Харків, сунулися німецькі тили, госпіталі, хлібозаводи, склади. Відступали, ще не втративши дисципліни і ладу. Але все одно з деяким панічним поспіхом, намагаючись опинитися якомога подалі від Курської дуги. Від того, що звичайною мовою називалося розгромом. Що там сталося з передовими, відбірними, У жорстокий наступ кинутими частинами, Знали далеко не всі. Але приголомшена уява подесятиряє небезпеку. І між німцями вже ширилися чутки, Ніби між Старогорськом і частинами радянських військ Взагалі немає ніякого заслону. І хотілося вигукнути «Рятуйся, хто може» одним могутнім ривком опинитися аж за Дніпром, на крутих берегах якого мусила бути заздалегідь організована оборона. Так, на високих схилах Дніпра є могутній заслін. Штандартен фюрер Шпрингер про це знав. І хоча лінія фронту лише пунктирна, в багатьох місцях прорвана, безпосередній небезпеки для Старогорська, на думку Шпрингера, це не складало. Галина Стороженко, навіть у такий напружений і небезпечний час, в силу обставин, що склалися, цілком залежна тільки від Фюрера Шпрингера. Вона, напевне, невдовзі втратить свою певність». І есесівець пригарно замінить Матінелі, якого в Римі, коли ще не розстріляли вчора,